порослий високою зеленою травою, оточував церкву. Біля огради його видно було кілька низеньких могил з похилими дерев'яними хрестами, а то й зовсім без хрестів. З граї веселих птахів з галасом вилітали з дзвіниці і, покружлявши в повітрі, сідали на гіллі розлогих верб уздовж церковної огради. Було щось надзвичайно сумне в цьому убогому цвинтарі, в цій старенькій похиленій церкві. Біленькі хати оточували щільним кільцем свою старезну церкву, не хотіли захистити її від нападу ворогів. До церковної огради прилягала садиба священика. Він нічим не відрізнявся від звичайної садиби селянина. Тільки біленька хата, що стояла посеред двору, була значно більша і вища від селянської і ділилася, як видно, на дві половини. Бо обабіч вхідних дверей було по двоє вікон, Праворуч і ліворуч від хати стояли необхідні господарчі будівлі. І хоч у всій цій садибі світилось убожество, але чистота і лад надавали їй веселого привітного погляду. Вікна хати були обведені синіми і червоними смугами. Призьба підмазана яскраво рудою глиною. Чисте зелене подвір'я з утоптаними стежками оточувало хату – а коло плоту підіймалися пишні кущі царської борідки, гвоздик та інших квітів. На широкій призбі сидів, гріючись під ласкавим промінням сонця, старий священник, такий же старезний і вбогий, як і його церква. Худе зморшкувати обличчя його, обросли білим, як сніг волоссям, і також бородою носили на собі сліди тяжко прожитого життя. Ясні голубі очі старого, дивилися ласкаво і сумно. На ньому був старенький полотняний підрясник і великі мазані чоботи. Біля ніг його просто на траві сиділо двоє молодих дівчат. Одна з них з темними косами, дитячим виразом великих карих очей, здавалась іще зовсім дитиною. Надзвичайно гарне обличчя її було тепер звернене до батюшки». Друга, що обхопила рукою станії, була красуня в повному розумінні цього слова. При першому погляді на неї, навіть не зважаючи на одяг, можна було зразу сказати, що вона єврейка. Риси її обличчя вражали правильністю і красою. Вогненно-золотисте волосся її спускалося пишними безладними хвилями на плечі, на білому, як сніг, лобі, що немовсяю своєю надзвичайною білістю, Вигиналися дугами тонкі густі брови. Великі чорні очі єврейки, сповнені невимовного смутку, були теж звернені на священника, а гарно вирізані ніздрі і нервово здригалися. Ніжний рум'янець просвічував крізь тонку шкіру і то спалахував, то згасав У «Убогій печері народився він», – тихо говорив священник, ласкаво проводячи рукою по голівці темноокої дівчини. І матір Божа, Діва Марія, поклала його на сіні, просто в'ясла. Ніч була тепла, зоряна, в широкому степу мирно спали колоотари-пастухи. І побачили вони, що небо розверзлося, і ангели злетілись над землею, і заспівали «Слава вишніх Богу», сповіщаючи їх, що на землі народився Христос, Син Божий, який прийшов у світ для того, щоб принести грішним людям милість, прощення і любов. І тоді взяли пастухи герлиги свої і пішли до печери вклонитися йому. А потім прийшли волхви і царі з дарами, і теж уклонилися синові Божому. А він, дитя предвічне, лежав у яслах і з лагідною усмішкою дивився на людей, заради яких він спустився з неба, щоб урятувати їх і прийняти за те від них же мученицький вінець. Затаївши подих, слухали обидві дівчини старого. Перед зором їхнім проходили один за одним великі святі образи, і ніщо не порушувало тиші цього чарівного куточка. На заході тихо розливалося ніжне, пригасаючи сяйво вечірні заграви. На землю спускалися тонкі прозорі тіні, стелилися легким серпанком по широкому степу, Високо в глибині блідого неба, немов малесенькі діаманти, загорялися перші зорі. Тихий вечір вже ласково обіймав стомлену денною спекою землю. Але як же Господь допустив, щоб люди замучили сина Його? Як не покарав Він їх?